Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni Jeframov. Ja Melankolian Melodiat Siitsemästä eteenpäin Ja hyvää iltaa teille kaikille -tä Hyvää iltaa päivää teille kaikille Minä olin Jevo ja Terimijän Seuraavaksi tästä neljättä alkaen Kello on nimittäin Noin unuhtia vaiheessa neljättä Terveyntö aloitaan Tämänkertainen 23.5. 224 lähettävä Melankolian Melodiat On tuonne seitsemän asti ja tota Seuraavan kolmen tunnin sitä musiikkia, käydään myös tuota moni juttu-tuopio tuohon meidän haastateltavan kanssa, jota on, on. tämän kertaa Peltti Pelkolevi kertoo meille hieman, että mikä hänen sytteensä luontoon on ja myös, öö, myös siitä, että mikäs homma olikaan, tuota, kun, kun tota... Hän puhuu myös kosto biisiste, jonka hän halusi, halusi, että minä soitan. <laughs> niin siitä kuullaan myöhemmin tänään, tai myöhemmin tässä lähetyksen aikana. Ja sitten tota myös, myös tässä jutustellaan nuorisotoimen henkilökunnan kanssa siitäkin, että mitä kesätoimintoja meillä täällä Tornion nuorisotoimella on. Ja tuota, on, on varmaan ihan hyvä huomauttaa tässä maissa myös sitäkin, että meillä on toi Viestiboksi auki täällä, täällä tota nuorisona herselessä. Ja kaikki viestit, mitä te tänne mulle laitatte, niin ne, ne mie myös täältä luen. Että täällä on kyllä varmasti, varmasti tuossa kaikenlaista kivaa. Mulle saa tosiaan laittaa tänne, tänne tuota, niin, ää, viestiboksiin myös toiveita Eli nyt tästä yleensä mulla tämä loppukevät varsinkin tää kuin niinku 23. tyylinen, minusta oikeastaan pari vuotta aikaa, kun mä olen tehnyt viimeksi tämmöisen toiveen toive että sinne on saanut jo etukäteen laittaa, mutta nyt niitä etukäteen laitettavia biisitoiveita ei ole mulle tullut vielä. Mutta sitten, kun niitä tulee, niin niitä myös sitten soitetaan pitkin iltaa. On mulla on kumminkin tuolla biisilistalla varattuna, varattuna jotakin, että se ei ole ihan, ihan pelkästään teidän, teidän mahdollisten toiveiden. Tuota, niin... Varassa tämä minun lähetys. Mutta lähdetään kuuntele tähän väliin musiikkia. Meillä olisi tuossa ensimmäinen kappale, mikä tuossa juuri soi, oli Annika Eklundin Shanghai Valot. Ja tästä mennäänkin suoraan ehkä vähän erikoiseen musiikkityyliin, tai oikeastaan eniten, ehkä musiikkityyliin erikoista, kun mennään tuonne Vietnamin suuntaan. Mennään, mennään Vietnam-räppiin ja... Kuullaan kappaleen nimeltä A Veil of Mist. Tässä on tuota tämmöinen vietnamilainen ö, rap, kokoonpano A Space Speakers on, on tuota tämän kappalen takana. Se kuullaan tässä seuraavana. ja pistet, Pistelkääpäs tässä toiveita tulemaan, jos teillä on jotakin, jotakin kivoja, kivoja tuota kesäisiä biisejä tai mikä, miksi jos ei muuta. Mitä taas teiltä nyt tuleekaan sieltä, mä kun en oikein noita, mä en tiedä ihmisten noita niin musamieltymyksiä, niin mä jotain yritän keksiä teille. Mutta palataan ihan pian tässä, tota, niin taas tänään, tähän juontujuttuihin, siellä on nimittäin tulossa ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista artikkelia tässä, tässä tota, illan aikana, tai iltapäivän aikana. Mutta mä oon Jefu ja me, me tota, niin, höpötellään tässä tuonne 7 asti, Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolen melodiat ja Toni Jeframov. Okay? Và những thứ chia cách ta kuin ảo như là màn xương Ja sen kirättyisi ja varretsa! Tässä tilanteessa on se, että tota mä voin samaan aikaan tuossa juuri niin päivitin tuonne Mediamelle, kun Instaan story, että meikälaisella on täällä lähetys päällä ja, ja tota, <lacht> sain sen, sain sen niinku oikea ajoitettua tämän biisi, edellisen biisin kanssa, mikä oli BM ja syntymäpäivä. Se oli on merkittävä ero. Oi ja yksi viime vuoden parhaimpia, mitä, mitä oli kuultua. On kyllä aika erityistä siinä mielessä, että se on myös niitä yksi viime vuoden, oikeasti yksi viime vuoden parhaita biisejä toi, toi kyseinen rallatus. Muistan kun tuota, se levy tuli ja, niin mä oon mä on siis tuttu tuolla someessa sellaisesta käyttäytymistä. Että silloin kun tulee joku semmoinen levy, mistä mä oon itse, mikä on, niin kiinnostaa minua tosi paljon, niin mä yleensä sen kuuntelen, sen mun ensi kuuntelun pistän niin someen kappale kappaleelta. Niin postauksina ja kirjoitan sen silleen, että mitä fiiliksiä se kappale, missä herätti, herätti niin ne ensi fiilikset sinne someen. Ja se on ollut tämmöinen, porukka, mistä porukkaan on ollut tykännyt. Mä nykyään käytän sen enemmän tuolla Mastodonin puolella sitä kyseistä taktiikkaa, kun haluan kumminkin jotenkin tota pitää, pitää tuota, semmoista kun sinne saa ehkä pidempiä tekstejä, jotenkin voisin aina laittaa nykyään, kun se on, mikä siinä on mulla se käyttämäni palvelin, niin se on tuota 10 000 merkkiä on se maksimimäärä mitä voi kirjoittaa siihen listalle, että sellaista, sellaista on tullut harrastettuja, ja muun muassa tämä BMin merkittävä terot mikä tuli samaan aikaan tuon Ursus Factorin mm, IO-levy, oliko se IO sen levy nimi, mutta kumminkin tämä, tämä Ursus Factorinkin uusi levy niin sekin tota, tuli, tulee sitä kautta, mutta tota, tää, sille tuli, sekin, sillekin tuli sama kohtelu tehtyä samana, samana päivänä, kun se tota, kyseenelvyy tuli ulos. Tässä on hauska, muuten myös sekin, että täs, tässä tilanteessa, kun mä tätä lähetystä vedän, mä, mähän vedän tosiaan täällä nyt täällä Hertsilän omassa studiossa täällä, täällä tota, ö, Rajalla kauppakeskuksen sivu, tai tässä samassa rakennuksessa, missä on tämä Rajalla kauppakeskus, niin, niin tuota, tässä sivutilassa, onko tämä joku rajakaari vai mikäli tämän, tämän paikan oikea se tuo osoite, mutta kumminkin, niin täällä vedän tätä lähetystä. Ja mulla on tuossa nenäni edessä se mikrofoni, mitä minä käytän se kotona näitä ohjelmia vetäessä, eli tuota, tämä minun SM7B-mikki, ja tämä on tämmöinen... Oikein niin kiva Kiva se tuppi, ehkä vähän takia, kun tässä alkaa mulla olen kirjaimellisesti semmoiset viimeiset, viimeiset kerran, kun mä täällä pystyn täällä tota, niin Hertselän studiossa vetämään teille lähetystä. Ja ehkä sitten lähempänä, kun on sitten mun viimeiset lähetykset täällä, niin on, tulen ilmoittamaan, että mikä on sitten tulevaisuus tämän ohjelman kanssa. Eli voin sanoa, että olen jo, olen jo sitä niin saanut vähän jo, saanut jo näitä viivoja, ranskalaisia viivoja sen, sen suhteen tuota, pyöräyteltyä, että ei ole, ei ole sen tuota, niin, semmoinen niin paha tilanne, ettenkö, ettenkö saisi ohjelmaa pyörittää niin, tuota, tai tulevaisuudessakin näitä ohjelmia tehdä, mutta kyseessä on niin vaan semmoinen, että vaan kanava vaan vaihtuu, sen voin, sen voin paljastaa. Sen voin paljastaa, mutta siitä sitten, siitä sitten lähempänä tulevaisuudessa. Pistetään tästä kohta musiikkia soimaan, sen jälkeen otetaan vähän, otetaan vähän uutista esille. Siellä nimittäin tuli tuota, vastaan, vastaan tuolla Iltalehden puolella uutinen erään, erään tuota yhtyeen, oliko se basiistista, että oli valitettavasti, valitettavasti siirtynyt tässä Manaan majoille, niin sen yhtyeen musaa tässä myöhemmin, tai hetken päästä olisi soitossa. Mutta tota, ennen sitä mennään kuuntelemaan tuossa tota, maaliskuussa ö, ensimmäisen debyyttisinglensä julkaisuutta Sonja Seleneä ja kappale Olisi Pimeä Pää. Lähdetään sitä kuuntelemaan ja katellaan, että miten tämmöinen hyvin savolainen meininkin tässä biisissä niin oikein maistuu. Ja miten se maistuu myös teille. Saa laittaa mitään viestiä, saattaa laittaa tämmöinen viestiä tuolla Discordissa. Tai saatte laittaa myös minulle tuolla Instagramin storissa at mediamelankolia tai sitten tuolla hieritsenä niin, Southboxissa, niin saa sinne laittaa viestiä, että mitä fiiliksiä nämä kappaleet on Mutta palataan asiaan tota, tämän sun seläinen biisin jälkeen. Melankolia melodiot Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Pimeä pää, Sonja Selene. Tällaista, tällaista lähti tänään tälle, tälle tota, alku, alkupäivälle, alkuiltapäivälle. Kello on jo kohta puoli viisi ja, ja on tota, kuuntelut melankolle melodioita. Minä olen Jefu ja sun kanssa tuonne seiskaan asti tässä tätä, tätä tota, niin, torstai-iltapäivää ja alkuiltaa viettämässä. Sanoin tuossa ennen, ennen tota Sonya sellainen kappale, että käsitellään vähän erään yhtyen pasistia, joka tota valitettavasti menehtyi aika, aika tota, surullisella tavalla. Nimittäin Train-yhtyen Charlie Collin kuoli tapaturmassa tuossa ystävänsä kotona. Ja Charlie Collin on kuollut 58-vuotiaana. Hän, Charlie. Colin, hän tosiaan soitti bassoa Trainin kolmella ensimmäisellä albumilla. Eli, eli tuota, vuosien, oliko nyt kyseessä, ysi, ysi, joo. Eli vuosien, tota, ö, oli, joo, ysi yksi levyllä, eli Train. Sitten vuoden 2001 Dra, Drops of Jupiter-levyllä ja My Private Nation-levyllä, mikä oli vuonna 2003 julkaistu, että niillä kolmella levyllä, levyllä tosiaan soitti. Ja täällä lukeekin näin, että miten tuota, niin Charlie Collins valitettavasti menehtyi, muun muassa hitti Drops of Jupiter ja Hey Soul Sister tunnetun yhteen basisti Charlie Collins on kuollut. Colin oli tapaturmaisesti ystävänsä kotona Brysselissä, hän oli 52-vuotias. Colinin äiti kertoo TMCille, että Kolin oli ystävänsä kotona talovahtina sillä välin, kun ystäväperheinen oli matkoilla. Kolin liukastui ja kaatui suihkussa kohtalokkaan seurauksi. Lähteet kertovat TMCille, että Kolin löydettiin vasta, kun hänen ystävä perheensä palasi kotiin viisi päivää sitten. Tiedossa ei ole, kuinka kauan Kolin oli ollut kuolleena ennen kuin hänet löydettiin. Train on julkaissut Facebookissa muistokirjoituksen Colinille. Tekstin Yhteydessä julkaistussa kuvassa se seisoo vasemmalla. Kun tapasin Charlie niin rakastuin häneen. Hän oli mitä suloisin kaveri ja niin komea kundi. Perustetaan bändi. Se oli aina järkevä asia tehdä. Minulla on aina lämmin paikka hänelle sydämessäni. Yritin aina vetää häntä lähemmäs, mutta hänellä oli oma visionsa. Olet legenda Charlie. Hurma, hurma housut pois enkeleiltä. Ja täällä sitten mainitaan just, että, että tota, öö, Colin oli Trainin yksi perustajan jäsenistä, että hän kanssa kolmella ensimmäisellä albumilla, jotka mainitsinkin. Ja Train teki läpimurtoisa Drops of Jupiter-albumillaan, eli vuoden 2001 albumillaan, joka nousi sitten Billboardin Hot 100 viisi ja voitti kaksi grammiä. Joo, itsellähän Train on tuttua ikäistä vasta, vasta myöhemmästä tuotannosta vuoden 2012 levystä California 37 josta tuota, tämä seuraava kappale, jonka minä ajattelen soittaa Kolinin muistolle, nimittäin kappale on nimeltään 50 Ways to Say Goodbye. Lähetään sen matkaan tuota, tästä heti, heti tuota, tällä, tämän tuota, niin napatuksen kautta. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita.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 50 Ways to say goodbye. Train. Se oli soitettu ö, heidän entisen basistin muistolle. Eli Charlie kolinen valitettavalle poismenolle. Mietinkin, että mihinkään on muuten Train muuten kadonnut, kun viimeksi kuului silloin tässä tota 2013-14-15 viimeksi kuului tästä koko yhtiöstä. Ja sehän selittääkin, että en ole, en ole kuullut, koska no valitettavasti juuri tuo, tuo tota niin, ää, California 37 albumi on ollut se ainoa, minkä on heiltä kuullut. Tietenkin olen kuullut just ton Heisol Sister biisinkin, mutta se on sitten jäänyt, jäänyt semmoiseksi niin biiseksi, että no mä oon sen kulun radiossa, kyllä mä sen muistan, ja, sille, ja, mutta paremmin mä muistan tämän 50 Ways to Say Goodbye biisin, jonka mä just soitin. Tässä tota, piakkoin olisi aika kuunnella tämän, tämän tota, lähetyksen tuo Uutta -biisi. Ja jos tota, luitte yhtään sitä sitä tota tekstiä, niin siellä olisi uutta Nightwishia tulossa. Eli, eli me tullaan se tässä piakkoin kuuntelemaan, mutta... mutta tota, haluan myös muistuttaa tästä ohjelman muusta kuulusta, eli siellä on myöhemmin tästä tänään tulossa myös toi Mikko Peltsi-Peltolan, eli jotkut saattaa muistaa hänet yle tai Radiomafian tota, juontajana, aamujuontajana ja sekä iltapäivän juontajana ainakin näin muistaakseni muistaakseni näin, näin, ainakin muistaan, että oli just näissä ohjelmissa jottaisiko tehdä jotain muutakin siinä tuolla yle jos Ihan tarkkaan muista, mutta myös tehnyt paljon nuorten ohjelmia tuolla Ylellä ja Ylellä ennen, ennen siirtymää tuonne, tuonne tota, ö, radio, radiomaailmaan. Tämän lisäksi myös sitten tehnyt, tekee nykyään luonto-ohjelmia, muun muassa Peltsin Lappi Sitten oli tuota, mitä niitä Herran, Herran Jumala muista niitä kaikkia lukuisia luonto mitä se on tehnyt, mutta se on tehnyt. Paljon erilaista ja niistä myös muuten otetaan vähän, vähän koppia tuolla tuossa tuota, hänen haastattelussaan. Mutta annetaan se, se, se hänen kerrottavaksi sitten myöhemmin tänään. Mutta ennen, ennen myös sitä, todennäköisesti pikkusen sen haastattelun jälkeen, niin kuullaan myös sitten, että miten tuolla Melodia suunnalla menee, koska Melodia Rähinähän on tämä meikäläisen oma segmentti, jossa minä soitan, yleensä tuota, teidän kuulijoiden niin äänestävän kappaleen. Ja tällä kertaa, koska teemana on kesä, tai tässä alkaa olla kesä oikein korvilla, niin, tuota, niin on sitten laittanut kesäbiisejä tänne, tänne tuota teille valittavaksi, ja täällä on kolme kappaletta äänestettävänä. Eli täällä on listo, listalla Pasi ja Anssi Sukkula-Veenukseen, sitten on Jackson, Agatino Romeron ja Raffaellan Pedro. Ja sitten on kolmantena, koska me voinaan aina laittaa sen kolmet, jota jopa 45 tänne listalle aina, aina ehdotettavaksi, niin, tai valittavaksi, niin täällä on sitten Abreun valheista kaunein. Että vähän tämmöistä kotimaispainotteista tällä kertaa, mutta onhan tullut tuo yksi, yksi pakollinen meemibiisi. <tos> Että jos teitä kiinnostaa tuota niin... Ollaan vähän vaikuttamassa mun, mun tota, lähetyksen viisi valikoimaan, niin laittakaa toiveita tai sitten laitatte tuolla melodiarähinän. Tota. Menette sinne minun Instagramin että media melankolia, niin sieltä pääsette äänestämään, että mitä soitetaan myöhemmin tänään lähetyksessä. Mutta kotimaisella musiikilla jatketaan siellä olisi Mireella seuraavana odottelemassa, että pääsis lauteille. Tämän jälkeen soitellaan hieman. Nikolas X, hänelläkin on tuota musiikkia tässä. Hänkin on tehnyt musiikkia tuossa ainakin viime vuoden puolella. Tässä jopa tänäkin vuonna, tai tulee jotain uutta, uutta musiikkia. Mutta, uh, mutta hänen tuo viime vuoden, vuoden tuota Roviola-sinkku, niin on semmoinen, mihin haluan tarttua tässä, tässä lähetyksessä. Et se on tuossa Rosetti Mirellan jälkeen, mutta palataan niiden biisen jälkeen taas tähän tämän, tota, niin, ä, meidän, meidän lähetyksen tämän meidän jut juttelutuokion äärelle. Kuuntelit Melankolian Melodiot ja minä olen Jefu ja teidän seurannut on seska asti. Kello on nyt tällä hetkellä puoli viisi. Melankolian Melodiot ja Hävalssia ei tämään tahtiin tanssita. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Rovi, sitä ennen kuulitte kappaleen ää, Timanttei ja sen on esittänyt Mirella. Tällaisia biisejä välillä, välillä täälläkin soi. Mä pyrin, pyrin olemaan tämmönen, ää, niin, ää, ää, miten, tämä, miten tämä nyt on ilmaistu yleensä, että mä olen hyvin tota, tämmönen avoin kaikille, kaikille musiikille ja mä en tuomitte, mä en tuo on kuitenkin vaikka, vaikka ehkä rock-painotteista musiikkien pääosin tässä ohjelmassa ollaan soitettukin vuosien varrella, mutta, mutta tuota, mä, on, mä voin soittaa ihan mikä vaan, että, että toiveita, toiveita, saa esittää, toiveita saa esittää, koska mä olen, mä olen itse avoin kaveri, avoin kaveri kaikille ja kun puhutaan, puhutaan itse asiassa toiveista, musiikista, niin tässä öö, tässä on ollut nyt jo ainakin keskiviikkoinen, tässä, tässä tuota, Hertzian studiossa on ollut eräs toinen, toinen tuota, lähetyskaksikko, jolla on ollut yleensä, että ne on heittänyt sitä, että toiveita tai jotain tähän suuntaan. Ja, ja, tuota, ne, sitten kun ne on py, on pyydetään toiveita niin, ja sitten kun niitä on laitettu, niitä toiveita, niin niitä ei sitten soiteta. Et sellai, miten, miten menee noin niin Noin, et, tota, tota, et mikä, mikä juttu? Mikä juttu? Ja tota, täällä, et, tota, oi voi, no kumminkin. Tota, pistellään tästä vähän, vähän siihen suuntaan, tähän, tota, toi, vähän sellaista musiikin tyyppistä tästä soimaan, koska katselen tätä eilisenkin näitä, näitä, näitä viestilistoja täältä, niin tota, täällä lähiä, botoksia, lähiä botoksia täällä tota, on muun muassa... Soivottu ja pistän tästä kohta lähipatoksia soimaan teille teille sinne tota, niin radio on nimittäin tällä tämä heidän, heidän uusi, uusi sinkkunsa on se merkki uusi sinkku koska se on tullut jo tuossa tota, niin, helmikuussa se on tullut helmikuussa tolla kuunneltavaksi tuota, niin kuunnelta tämä heidän, heidän uusi sinkkunsa lähiö eli tämä Ei toivoa-niminen kappale, niin sitä, sitä olisi tuossa tuota tulossa. Yritetään saada, saada lähiopotoksi tänne Tornion keikalle. Tämä on nimittäin kuulemma aika kova. Ja muistaakseni hyvinkin erilaista, erilaista musiikkia tekee, mitä heidän, heidän tota, yhteen jäsenten soolotuotanto on. Että, sellaista. Mut tämän jälkeen lähdetään tuonne tota uudereminen parin, siellä on, siellä on tosiaan uutta Nightwishia tulossa, niin vähän, kat katellaan vähän tota mediatiedotteita tämän kyseisen kappaleen liittyen, niin ennen, kuin, ennen kuin mennään biisin pariin, mutta tämä välillä ei potoksia, ei toivoa. Palataan selkeästi Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Se oli lähipotoksen ja se oli kappale nimeltä Ei Toivoa. Sinkku julgasutolta julkaisu tuolta helmikuun tota loppupätkältä. Ei ole sitä aikaa, kun tämä tullut, mutta päätettiin nyt sitten, nyt sitten tota soittaa se. Nyt vasta kun on, on, taas, on taas päässyt tänne Hertsinän studioon pitkästä aikaa. On siitä kyllä jo on sitä reilu kuukausi, kun mä oon täällä viimeksi ollut. On jo, melkein, melkein jopa kaksi kuukautta, kun mä oon täällä viimeksi ollut täällä teidän. Teidän seurananne. Mutta tota, nyt olisi aika uuden räminän ja uudessa räminässä tällä kertaa on tosiaan uutta Nightwishia ja heidän kappale Perfume of the Timeless. Ja tota, täällä, täällä tota, niin pari päivää sitten tullut tiedote metalliluola.fi uutisoi tästä, niin kertoo näin, että Perfume of the Timeless muistuttaa meitä olemassaolomme. Tänne Tuomas Olopanen niin kertoo tästä kyseisestä tässä kyseisessä artikkelissa tästä kappaleesta näin, että Perfume of the Timeless muistuttaa meitä olemassaolomme lähes käsityskyvyn ylittävästä etuoikeudesta. Me kaikki, me kaikki olemme miljoonien esivanhempien rakkauden tulos, osa katkematon ketjua. Totuus, joka on herättävä lähtölaukaus syyskuussa valon näkevällä sijesterövyyden levylle, ja Nightwissin 10. studi-albumi, Jester Vynde, ilmestyy tuossa 20. syyskuuta. Tänään fanien pitkä odotus palkitaan, kun yhtiön ensimmäinen single, Perfume of the Timeless, sekä siihen Natural History Museumissa osittain kuvattu Ville Lipi ja se ohjaava massiivinen musa musa-video vihdoin julkaistaan. Tämä on tosiaan parin päivän takaa, eli tämä on julkaistu 21. päivä tämä, tämä kappale. Ja täällä muuta täällä sitten sanotaan, niin on se, että niin, että nyt myös tämän albumin ennakkomyynti on alkanut, että albumista tulee saataville digiversioiden lisäksi useita eri fyysisiä formaatteja, erivärisiä vinyylejä, kolmen CD-n Earbook-albumi, instrumentaaliseksi orkesteriversiolla, orkesteriversioilla, jewel case CD, digipakki ja sitten myös rajoitettu RCD+ plus Blu-ray-audiolevyä, joka sisältää al albumista myös Dolby Atmos Surround ja Hi-Res Stereomasterit. Eli tämmöistä teknistäkin, teknistäkin nörtteilyä siinä on lisäksi. Ollaan tosiaan tässä jo vuotta odotettu uutta, uutta tuota Nightwishia. Heidän edellinen levynhän sen julkaistiin tuossa tuota koronapandemian aikaan, eli tämä Human Nature. Human Nature julkaistiin silloin, ja, ja tuota, Voin sanoa, että kyllä tässä neljän vuoden aikana on tullut kyllä semmoinen fiilis, että kyllä sitä uutta Nightwissi haluaisi vähän, vähän useammin kuin neljän vuoden välein. Mutta kuunnellaan vähän, että miltä kuulostaa tämä uusi, uusi tota, Nightwiss. Ja nythän tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun ö, Nightwish esiintyy ilman Marko Hietalaa tässä, tuota, tässä nykyisessä kokoonpanossaan. Ja tuota, kuunnellaan vähän, että kuulostaako se? ollenko miltään oikeastaan, että laittakaa, laittakaa kommenttia tuonne southboxiin tai huutolaatikkoon, että, että tota, mitäs, miltäs tämä oikein maistuikaan, tämä, tämä, perfume, tämä ajattomuuden perfyymi. Se nimittäin lähtee seuraavaksi soittoon. Palataan ehkä palataan kuulle tuota, tämän ja seuraavampi sen jälkeen Hupsista väärä jinkku. Ai ai ai ai ai ai, ai, ai. Mikäs, mikäs oli? Melanko melodiot, uutta ramiinaa. Melodiot, ja hövalsia ei tämän tahti tanssita. Etunhautain tie ja kirjasta auto oli tuo kappale, minkä te kuulitte juuri tässä, tähän, tota, juuri tässä tota, tunnin vaihteessa. Kello on nyt viisi ja vielä on meillä tässä pari tuntia aikaa tätä meidän yhteistä ihanaa aikaa. Tässä Melankolia melodiat. ja mä oon Jevo, joka teidän kanssa tätä peri ei periaatteessa torstai-iltaa Torstain alkuiltaa tässä aloittelee teidän kanssa. Täällä olisi vielä tota, listalla, olisi myöhemmin kohta puoliin jopa, voit sanoa, että on tuota, tulossa tämä Pelletsin tuota, lyhykänen haastattelumme tuossa viime viikolla torstaina, kyllä, viime viikon torstaina tuota, tuolla Peräpohjolan opistolla, tuota, oliko se nyt Joentalolla, koska se nyt oli tämä, tämä heidän auditorionsa, mikä, mikä tämmöinen tosi hyvin tämmöinen urheilukenttämäinen ja auditoriansa oli käytössä, niin siellähän piti tämmöiset tunnin mittaisen kalvosulkeiset, kalvo tuli oikein koniluennot mieleen siitä, niin, tota, niin siellä peltsi meille tämmöisen luontomyönteisen luontomyönteiset kalvosulkeiset siinä sitten tota, tämän, tämän setin jälkeen, niin sitten kun siinä alkoi vähän tuo, tuo liikenne vähän rauhoittua siellä, siellä tota, niin PPOlla, niin meikäläinen päätti ottaa ottaa tuota, niin nykäistä peltsää niin sanotusti hihasta ja pyytää häneltä haastattelun tynkää, tynkää tähän, tota, tähän ohjelmaan. Ja muutenkin pitkää pitkästä aikaa, tämmöistä pientä niin har, harjoittelua niin, äh, tällaiselle live-haastattelulle, koska minä en ole pitkään aikaan tehnyt mitään tuommoisia. Minä oon yleensä tehnyt niitä, jos on tehnyt niin mä oon tehnyt niitä kotoa, kotoa käsin ja niitä on sitten tullut tuolta Miss Teamsissa tai tai tuota, missä lieneekään on tehnyt, mutta niitä olen tehnyt kumminkin tälleen niin kaukaa tai ka, kauko, niin, kaukolähetyksenä tai kauko, kaukonauhoitteena, että olen, olen ottanut tietokoneella heihin yhteyttä. Että en ole, en ole pitkään aikaa ollut kasvotusta jonkun, jonkun kanssa Haastattelussa. Tämä haastattelu haastatellut, ellei sitä Ryuketsu Blizzardin settiä lasketa tuossa, tuossa marraskuussa, mutta on siitäkin, siitäkin jo kumminkin puoli aikaa. On muuten yksi rakkaimpia muistoja kyllä ihan varmasti tän 14 vuoden ajalta, mitä olen täällä, täällä tuota, hieritsilässä tehnyt. Mutta lähdemme kumminkin kuuntelemaan vähän musiikkia, alamme pikkuja lähestyä sitä meidän haastatteluosuutta. Tässä on vielä kuitenkin muutama biisi tuohon väliin, ennen kuin, ennen kuin lähdetään sinne päin, mutta tota, tähän väliin pistetään vähän metallimusiikkia, pistetään vähän mokomaa. Heidän uudelta liviltään Myrsky olisi kappale nimeltä Haluamani tuolla, tuolla tota, soittolistalla ja pistäkäpä toiveita tulemaan. Niitä olen tässä kaipaillut, kaipaillut tuonne Shoutboxiin ja tai mihinkä lieneekään viestipalveluun, mitä haluatte käyttääkään, niin sinne saa laittaa mulle, mulle toiveita. Ja muistakaa osallistua myös tuohon tota, niin Melodia Rähinään, jonka löydätte Instagramista, että mediamelankolia, niin siellä pääsette, pääsette vaikuttamaan siihen, että mitä me soitetaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Siellä on nimittäin kolme... Oikein lämmintä kesäbiisiä niin teillä tuota, ehdolla, ja siellähän on tosiaan tällaiset, tällaiset tuota, kesäbiisit kuin ä, Sukkula Venukseen Pedro ja sitten myös Valheista kaunein. Ovat siis Pasin ja Ansin Jaksomu Agatino, Romeron ja Rafaelan sekä Abreu musiikkia nämä, eli jos tuota, yhtään tämmöinen vähän, vähän tuota niin ä, eri, vähän tuota, hyvän tuulinen kamake, kamake niin kelpaa, niin ihmeessä kannattaa pistää, pistää tota ääntä kuuluviin. Mä voin ottaa niitä ääniä vaikka tuolta soundboxistakin, jos, jos teitä jännittää käydä laittamassa tuonne Instagramin niin sinne, äh, tota niin, äh, kyselyyn tai siihen Instagramin kyselyyn vastausta, että minkä te haluatte kuulla, niin. Voitte laittaa vaikka tuonne että mitä te haluatte kuulla. Haluatteko kuulla sukula Venukseen, haluatteko kuulla Pedro vai haluatteko kuulla Valheista kauneimman? Että sellaista, sellaista, sellaista. Mutta lähdemme kuuntelemaan mokomaa tähän väliin ja haluamani ilainen olisi kappaleen nimi, mikä tuolla listalla meillä on. Joten palataan sen jälkeen tähän tota, astiolle. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Kokoamani ja haluamani lainen. Kuulostaa oikein niin piirtäältä niin, niin, niin, biisiltä tämä. Joo, kuten pyysin noita toiveita, niin sieltähän niitä alkoi tulemaan oikein, oikein tota, roppakaupalla. Näetään tästä nimittäin jo ensimmäisen. Ensimmäisen parin tota, la, sen laittaja on Ville Köö. Hän laittoi tota, tällaisen kappalen kuin sille. Oikein tämmöinen hieman terassikeli kyllä on ollut tuolla viime päivät tuolla ulkona ja en tiedä, en tiiä. Siis yritän miettiä, että onko mulla syytä lähteä, lähteä ulos tuonne tuota, niin, ulos hakkaamaan happea, mutta ei ainakaan tällä hetkellä ole semmoista fiilistä, kun voin sanoa, että tässä viime, viime tuota viikot on ollut tämmöistä kyllä se yhdenlaista, yhdenlaista tuota, niin tuskailua tuon oman... oman oman tuota niin, voisiko sanoa kunnon kanssa. <tosio> ei nimittäin ihan tota, ei nimittäin välttämättä tänä kesänä, kesänä välttämättä tulee tule kyllä vähän rellestettyä kovinkaan paljon, jos rellestän, niin, <tosio> niin tota hyvin, hyvin tuota hillityllä tavalla. <tosio> Mutta Juhana Haukkale ja Coral olis tuota esittäjänä tässä, tässä toiv kappaleessa, mikä tuli Ville kappale on äh, Teras sille. Ja täällä sen tota, Ville laittoi viestiä, että kuulolla ollaan, tai niillä on toivebisinä uutta musaa. Kyllä. Itse tota, Juhana Haukkalan tiedän tästä yhdestä, hänen hitistään tästä pillipiiparista, tai kyllä pillipiiparista. Se on aika mielenkiintoinen kappale. Ja. Mä uskon, että tämäkin tämä tirassille taitaa olla vastaavaan, vastaavan niin tason tavaraa. Lähettäisiin vilkaiseen, että miltä se oikein kuulostaa. Ja. Niin. Palataan sen jälkeen astiolle. Ehkä ottaa kohtolla siinäkin hetkessä että voitaisiin pistää jo tuota niin Peltsi haastattelua tulille Melancholian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. On Earth. Kuulostaa oikein tämmöselta Dumarias ja spuget tämä biisi, mutta tämä on silti Annie tota Sclupperin musiikkia levyltä Welcome to my Nightmare. Kyseessä on tota, minkä vuoden levy muuten kyseessä? Täältä on vähän sitä uudempaa päätä, uudempaa päätä herran tuotannosta. Mies se on kumminkin tehnyt jo herran tiedon. Oliko se 60 vuotta melkein musiikkia, mutta kumminkin aivan niinku, tajuttavan pitkän uraan tehnyt ja tota, Tämä oli vuoden 2011 tämä levy. Oikein hyvää meininkiä mun mielestä tuossa biisissä. Ja semmoinen biisi, mihin on tullut tartuttua tässä vi varmaan viimeisen parin kuukauden aikana. Tai ainakin viimeisen kuukauden aikana tähän biisiin on tullut tartuttua kerran jos toisenkin. Ja kyllä tuo sinne korvaamaton osastolle menee, jos minulta siis kysytään. Seuraavan piisin jälkeen kuullaan Peltsin haastattelu. Peltsiä siis tosiaan vieraili täällä Torniossa... Teki siis tota tämmöisen koukkaksen täällä tornissa kun oli Rovaniemellä, tekemässä tämmöisen tota messu, messuvisiitin ja, ja, ja tota kävi sitten täällä tornissakin niin, niin, niin, koukkaamassa meillä pitämässä täällä kalvosulkeiset. Ja siellä sitten se kalvosulkeisessa kuultiin hänen reissuistaan ja hänen projekteistaan luonnon ympärillä ja kaiken maailman tuota tällaisista niin, syistä, että miksi sinne luontoon kannattaa mennä. Ja tuossa minun lyhyessä haastattelussa, mikä, minkä toimitin tota, niin, Peltsistä tässä viime viikolla, niin siellä sitten niin käydään hieman aika mediapainotteista meininkiä, kuten arvata saattaa. Voin sanoa, että siinä kun tota, teet sitä teet haastattelua sen jälkeen, kun olet saanut sen kun olet kuunnellut sen luennon, että mietit, että voi ei, että mitähän minä <laughs> piti kysyä, että mitä minä kysyä, niin, tota, niin tuli, tuli kyllä aika, aika niin, semmonen, pelokas, pelokas pikku jefu oli kyllä siinä tilanteessa, että vaikka olenkin, vaikka olenkin kokenut konkari näiden haastattelujen kanssa, kyllä siinä silti tota, vähän meilas popupöksiin tulla. Mutta me siihen haastatteluun mennään seuraavan viisin jälkeen, joka on Thanks for the Memories. Esittäjänä on Fallout Boy. Tämä on vuoden 2007 musiikkia. Levyltä nimeltä Infinity on High. Lähdetään tuota, kuuntelemaan sen ja sitten katellaan, että tuota, niin, millaista kampetta sieltä niin, tuota, Peltsin suusta oikein tuli. Mä en mä en oikein muistaa. Moi, mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Mediamelangeli on meidän kuukausittainen podcast, jossa käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkia siltä väliltä. Mediat löytää Anchorista ja Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuule I'm In case God doesn't show And I want these words to make things right Onko melodiot. melodiat. kärsimässä vuodesta toiseen. Minun haistattelin tässä tota, Ylen toimittaja sekä pitkällinen radio toimittaja, sekä nuorten ja lasten ohjelma, juonta ja Mikko Peltsi Peltola. Hyvää. No, hyvää päivän aikaa. Hyvää, hyvää päivän aikaa. Nyt itse tehnyt pitkään kaikenlaista tuolla yleensuunnalla suunnalla. Haluaisitko kertoa, mitä kaikkea se on päässyt tekemään Ylellä? Aika paljon kaikkia juttuja, mistä on tietysti iloinen. Mä menin summeri ohjelmaa juontamaan vuonna 1999 ja sitten kun siellä alkoi kilsat tulla täyteen lasten ja nuorten toimituksessa, niin siirryin radiomafiaan ja Yleäksään ja siitä sitten tekemään luonto-ohjelmia noin karkeasti. Sitten siinä on välissä ollut kaiken näköistä Euroviisuja, festivaaleja, tangomarkkinoita, emmankaaloja, vaikka mitä, nenäpäivää, miljoona roskapussia, hirveästi kaiken näköistä. Mikä näistä on sun suoski No ne on kaikki omalla tavallaan kivoja siinä mielessä tietysti, että aina kun pyydetään johonkin, niin tässä työssä on se ilo, iloinen juttu, että Yleensä, niistä, yleensä pyydetään sellaisiin ohjelmiin, missä se pyytäjä ehkä tietää, että mä saatan innostua. Joten ne on niin lähtökohtaisesti kaikki kivoja projekteja. Että, et tota, no ehkä sitten voisi ajatella, että silloin kun mä menin tangomarkkinoille, niin mä olin edelleen silloin yläksessä vielä töissä. Ja se tuntui vähän hassulta, niin kuin, että, että se tango ei ehkä siinä mielessä ollut vielä niin mukamassa mun ikäisten juttu mikä osoittautui sitten vääräksi. Se oli yksi, yksi mukavimmista työkomennuksista kahdeksan vuotta. Mä niitä tein ja olihan mulla tietysti se historia, kun mä olin DJ-hommia tehnyt silloin nuoruudessa, niin kyllähän niitä tangoja silloin, silloin junnuna soitettiin kaiken maailman kulmakuppiloissa. Että... Mutta se oli ehkä semmoinen, mistä ennakkokäsitys oli hivenen väärä, joka aika nopeasti sitten muuttui. Sä muennettit tuossa tota, että 99 kun pääsit, Yle Lettuunin, niin, niin tota, aloitit Zoomerissa. Haluaisitko kertoa, onko sieltä mitään muistoja? Se oli, tota, mä menin koekuvausten kautta, sinne oli kuulemma vähän yli 70 hakijaa, ja mut valittiin siihen juontajaksi ton Silvi kanssa. Ja sitä rakennusta, missä se tehtiin, ei enää ole. Se oli ne VR-valtion rautateiden vanhat makasiinit siinä keskellä Helsingin keskustaa. Siinähän on nyt musiikkitalo, taitaa olla sillä paikalla, se oli 14 lähetystä ja meillä oli muistaakseni Rasmus Juustopäät ja Jonna Tervomaa oli niin kolmen viikon vieraana, kun se oli aina perjantaisin vieras. Et se oli nuorelle miehelle niin kun päästä tekemään 14 suoraa lähetystä valtakunnan verkkoon, niin se oli aika kivaa. Sitten se oli sitä aikaa vielä, kun ei ollut pahemmin... Tuota Internettiä häiritsemässä nuorten keskittymistä, niin sitä ohjelmaa katsoi melkein kaikki Suomen 9-15-vuotiaat. Voin kertoa, että niinä kesinä, kun meni Linnanmäelle tai Särkännieme, niin se oli pikkusen kiusallista olla, kun oli aika paljon sitä pientä katsojaa, jotka tunnisti sitten summerijuontajan. Siitä, sitä kautta olet myös päätynyt tekemään muitakin tota, nuorten ohjelmia ylelle, muun muassa tiikeriä, sohvaa ja tällaista. Olisiko sieltä mitään tällaista erityistä muistoa? No ne oli oikeastaan semmoista aikaa itselle, kun haki vähän sitä, että mikäköhän siitä mikko -pojasta tulee isona. Ja aina kun sai jonkun uuden, uuden projektin, että sitten kun se summeri oli ohi ja tulti, kysyttiin, että tulitko tekemään tiikeriä, niin se oli ihan mahtava, mahtava tota juttu itselle ja oli niistä kyllä kaikista aina, aina tosi iloinen. Silloin sitä pääsi vähän niin kuin siihen TV-työn makuun, mikä oli ehkä ollut sitä ennen semmoinen pienoinen unelma. Mutta suurin unelma sitten ehkä tuli sitten kuitenkin sen jälkeen, kun soitettiin radiomafiasta, että tekemään aamua, arki-aamua. Eli valtakunnan ehkä parasta ohjelmapaikkaa. Siinä mä ehin sadasosa sekunnin aikana käydä läpi, että hetkinen, nyt mua pyydetään Suomen parhaalle radion ohjelmapaikalle, mihin mä halunnut ties kuinka pitkään. Joo, mä tulen. Muistaakseni, oliko Juusaltaväisen aamupartnerisi silloin alussa? Joo, Juus oli ensimmäiset neljä vuotta ja sitten, sitten jatkoin sen jälkeen Juha Lahden kanssa ja Tuli hintikan Maria ja Uusi vuore ja Putkose Jussi ja jossain vaiheessa siirryttiin iltapäivään. Ja, ja tota, se oli kyllä hienoa aikaa. Myös muistan tällaisen tapauksen tota, sinun yleensä aikana, että olette TV-ohjelman kuin miesten joulu. Jos <härä> muistan, muistan oikein, Joo, olet, olet muun muassa Juha Lahden kanssa tehnyt tällaisen hienon tota, joululaulun, nimeltä maksullinen pukki. Tota, voin itse sanoa, näin, että vasta muutamia vuosia sitten kuulin ensimmäisen kerran tämän kyseisen kappaleen. Sitten on tullut itselle tämmöinen tosi vuotunen tosi niin perinne kuunnellessa ainakin muutaman kerran, koska se aika hyvin kuvastaa sitä fiilistä, mikä tulee itselle joka joulu. Joo, se tota, mä en muista mistä ne, se Yleäksi joululauluperinne lähti. Me tehtiin niitä useita eri kokoonpanoilla ja niitähän tehdään edelleen, että se on, se on jäi sinne se traditio, että Yleäksi tekee joulupiisin. Juha lahtihan se osa säveltää. Ja sitten me yleensä porukalla juotiin pikkusen viinaa ja sanotettiin. Tota, ne sanat, kuin niinku, niinku voi hyvin sanoa, että se on niinku kieliposkessa tehtyä musiikkia. Siitä ei pitäisi huumoria puuttua. Ne oli hauskoja perinteitä ja sit niitä oli aina hauska joskus välillä esittääkin jossain. Oletko koskaan miettinyt, että lähtisi joskus musauralle tämän luontoisetin luonto mukaan ohessa? Mulla on se ongelma, että mä en osaa laulaa mu muuten, muuten kyllä. No jos ei sanotte, eikö? Niin, en tiedä. Ehkä se on parempi pysyä näissä nykyisissä hommissa. Sinä on tämmöinen, tota, tässä kuuntelin sunkin tunnin luentoa, niin se tuli tosi, tosi vahvasti luontopositiivisuus esille. Mitä sun mielestä, niin, mikä luonnossa on parasta? Tota, mulle tulee hirveän hyvä olo, kun mä menen luontoon. On se sitten tunturit tai joku vesistö. Mä en osaa sen tarkemmin tai tiedä siis mistä se johtuu, mutta mä oon sen vaan ajatellut niin, että kun mulla siellä tulee hyvä olo, niin sitten mä pyrin hakeutumaan semmoisiin paikkoihin, kun mun mielestä olisi kiva jotenkin elää tämä elämä niin, että se olisi mukavaa. Että jos mä en tykkäisi olla luonnossa, niin en mä sitten varmaan siellä olisi. Et kyllähän tämä, että tekee nyt telkkarin luonto niin ei mua siihen kukaan pakottanut, kyllä mä oon ihan itse sinne hakeutunut. Ja niin kauan, kun se tuntuu hyvältä ja niin, niin kauan, niin on tietysti kiva tehdä. Tuota, on itsekin monesti miettinyt tällaisena urbaanina kaupunk, kaupunkilaispoikana, että, et tota, niin, että mitäköhän tuo luonto tarjoaisi, mutta kun itse tota, kroonisesti, digita, di, tuone, on niin, kroonisesti netti jumiutunen, on vähän niin kuin, ehkä en tiedä, niin. yritän keksiä jotain tekemistä. Tämähän on tämä luontoihmisten ongelma, että mäkin siihen joskus syyllistyn, että me luullaan, että, että kun luonto antaa meille hirveästi hyvää, että se antaa kaikille, että kaikkiin pitäisi mennä luontoon, mutta eihän se niin ole, eihän luontoon ole kenenkään pakko mennä ja en mä yleensäkään niin kuin sinne ihmisiä tuputa. Mä voin tuputtaa jotain joukkoa, niin kuin mä tuossakin tuolla auditorioporukalle sanoin, että menkää luontoon, mutta ei se sitä tarkoita, että jos siellä on joku, joka ei tykkää käydä luonnossa, että sen tarvitsisi huonoa omatuntoa potea. Että ihan hyvän, hyvän ja onnellisen elämän kyllä varmasti pystyy elämään kaupunkimiljoissakin. Mm, no. Mutta ulkoilmaa kyllä tietysti suosittelen kyllä kaikille, että se, sehän on tutkitusti kyllä niin kuin hyvä juttu, että ihan sisä, sisätiloissa ei kannata. Mutta kai säkin nyt tota, lämpimään aikaan tota, oot netissä sitten terossilla. Noin todellakaan. On <laughs> liian valosa no, no ei kyllä, ole ihan tota, niin, mieluummin mi, miel niin silloin kun on hyvät ilmat, niin kyllä minä varmasti ulos, uloskin niin, hikkiä, varustan, niin, <laughs> niin Niin, niin. Niin, niin kuin kaikkien nuorten pitäisi. Kyllä pitäisi, joo. Kyllä se ulkoilu tekee hyvää ja liikuntaa, että sehän tota, mä tykkään luonnossa ehkä eniten kyllä niin kuin liikkua. Musta on kyllä kiva ihan siellä vaan olla ja tuijutellakin, mutta monesti tulee niin kuin se, se lenkkeily eri muodoissaan. Millaisia mietteitä esimerkiksi sähköpyöristä ja näistä erilaisista sähköasioista liikuntavälineissä? Tota, mä on sähköavusteisia pyöriä, kyllä tota, mä olen testannut itse, mä en ole kokenut vielä tarpeelliseksi itselleni semmoista hommata, mä oon toistaiseksi pärjännyt ilman sähköä, mutta kyllä mä ajattelen positiivisesti niistä, että jos se sähköavusteisuus madaltaa jonkun ihmisen kynnystä lähteä pyöräilemään, niin se on vaan hyvä juttu. Kyllähän se monelle on helpottanut ja pidentänyt ihmisten matkoja, mitä ne käy pyöräilemässä, kun niillä on se sähköavusteisuus. Positiivisesti suhtaudun. Sähköpotkulaudat ja tuommoiset mopot on sitten tietysti semmoisia, mitkä ei niinku ehkä ole liikuntaa, mutta sitten toisaalta ne... No se Helsingissä esimerkiksi noista sähköpotkulaudoista käydään hirveätä riitaa koko ajan, mutta en mä on niitä jotenkin kokenut haitalliseksi myöskään, koska ne on sitten myös sen niin nuoren, nuoremman ikäpolven tapa liikkua ylipäätänsä. Et mä mä oon kyllä tun ihan hyvin niiden kanssa toimeen. Ihan hyvällä mä oikeastaan ajattelen. No palaten tuonne radiomaailmaan hieman, kuten normaalistiikin, niin tulee, ja sanot, että tulee varmasti kuunneltoa, tuli kuunneltoa varmasti aika paljonkin kaikenlaista musiikkia, niin mitä nykypäivänä tulee sitten kulutettua? Mä kuuntelen aika paljon silloin, kun mä autossa menen, niin radio sitten muuten tota äänikirjoja, podcasteja ja jonkun verran musiikkia. Silloin jos mä menen junassa ja mä haluan nukahtaa, niin sitten silloin mä kuuntelen Scorpionsia. Muuten sit aika lailla sekasin kaikkea. Että et kyllä se ehkä kaikista musiikkityyleistä räppi on ollut mulle niinku aina ehkä tärkein, mutta en mä, en mä sitäkään nykyään jaksa niinku määräänsä enempää kuunnella. Et hyvin vaihtelevasti, että sikäli joku tommonen niinku radiokanava on, on mulle hyvä, kun sieltä tulee kohtuullisen sekas, sekasin kaikkeen. Kuulostapa jotenkin niin minulta. <tos> niin, niin. Toisaalta itse Radio kanssa. Pitkän linjan tehnyt täällä Orsokanaa Niin, niin toto, tulee, on tullut huomattu, että ei sitä enää itekään oikeastaan välitä, että mitä sitä tulee kuunneltua. <tos> niin, niin. Joo, ei, se, ei se, siis tota, se jotenkin siihen turtu siihen musiikkiin. Sitä tuli niin paljon silloin, että siitä, siitä tuli vähän niin kuin semmoista mölyä vaan, mikä tulee toisesta korvasta ja menee toisesta ulos. Tokihan on siis... Tietenkin ne nuoruuden ajan kappaleet niin saa heräämään sitten aina nostalgisia muistoja, että totta kai semmoista jotain nuoruuden musiikkia. Kyllä jotkut vanhat Dire niin kun niitä kuuntelee, niin kyllähän sieltä tulee sitten niin kuin se nuoruus mieleen. Yleensä olen antanut kaikille niin mahdollisuuden valita kappale, minkä soitan tämän tuota haastattelun loppuun. Mikä se sulla olisi ja miksi? Kyllähän mä on tota Otsonen rakostajarin tein pyydän, kun siihen on mahdollisuus. Ihan kostoksi. Ihan kostoks. <laughs> Joo. Mutta kiitoksia Hei, Eltsi. Ja takaisin studio. Tony Toni Jeferwolf ja Melankolia Melodiot. Maia, maia, maia, maia, maia, Maia Salut! Sunt eu, un haiduk. Alo Alo Sunt eu Picasso Ți-am dat bip Si sunt voinic Dar se stii Nu-ti cer nimic Vrei să pleci? Dar... Sintä nyt Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Alo Sunt iarasi eu Pika sot Ti-am dat vin Si sunt voinic Dar se stii Nu-ti cer nimic Vrei sa plec -i? Day. Ozone. Kyseessä oli tosiaan Peltsin toivebiisi. Se on kyllä niin sieltä niin kuin ehkä parhaimmasta päästä noita, noita tota korvamatoja, mitä puhutaan kesäbiiseistä. Ja varmasti jokaisen tuota 2004-2005 tuota, radiota tehneen, tehneen tuota juontajan lempibiisi. No ei todellakaan, mutta siis tota ihan tommonen, tommonen hyvän, hyvän mielen tuota kesäbiisi. Ja varmasti, varmasti vähän silläkin fiiliksellähän tuo Piltsi sen valitsi. On se kuitenkin ko kostobiisina mutta on aivan loistava kyllä, jos multa, multa kysytään. Tässä puoli alkaa olla semmoinen hetki, että me toi toi tota, ehkä toi Lukkarinime Markku kertoo meille vähän, että mitä, mitä kesätoimintoja meillä tässä tuota, niin on tässä Nuorisotoimella toimella tuota teille, teille kaikille nuorille ja nuoren mielisille tarjolla. Siellä on nimittäin kaikkea, kaikkea kivaa, mutta ennen sitä meillä on tässä muutama biisi, mitä mä haluan soittaa ja sitten, sitten voitaisiin nykiä sitä, sitä tota, ää, luskua tänne meille, meille kertoo vähän tästä nuorisotoimen kesästä ja siitä, että mitäs, mitä meillä oikein on luvassa. Täällä on sitä, sitä tota, odotella, sitä on muun muassa Hanna Pakarista tulossa ja Anna Riita ja saniet Veiniä sekä seuraavana soitetaan Artu Viskaria. Me nimittäin lähetään tota, Viskarin kanssa, me lähetään, lähetään hänen uuden tuota. Ö, no on tästä nyt varmaan kuukausi, noin kuukausi aika, kun hänellä tämä uusi Sinkku 5 monakonin Sen kanssa lähettäisiin tota, sitä lähettäisiin tässä kohtapuolin soittelemaan, mutta sitten kun tuota nämä niin pakariset ja tuota nuo anmaritkin on tässä sitten soitettu, niin eikö me sitten varmaan aleta nykimäistä luskua tänne, tänne tuota meidän, meidän studiolle tai meidän tämän studioon jututettavaksi, mutta lähdetään kuuntelemaan tähän välin tuo niin Arttu Viskarin ja muistuttaa, muistuttaa myös siitä, että meillähän on tämä meidän äh, ihana, ihana tota, Instagramissa tämä niin, äh, melodiarähinä äänestys vielä kesken, eli jos teitä kiinnostaa osallistua ja antaa mielipiteenne niin käykää laittamassa sinne Instagramiin että media melankolia löytyy kä käyttäjä, sieltä löytyy se story, niin käykää äänestämässä siellä on nimittäin tämmöinen kesäbiisi battle menossa ja siellä on tosiaan Pasi ja Anssi Sukkula Veenukseen, Jacques Agatino Romeron ja Rafaelan Pedro sekä Abreun tota, valheista kaunein valittavissa, että mitä soitetaan tässä, tota, tässä kohta poliini vikantunin aikana. Mutta lähdettäisiin kuuntelemaan tähän väliin ö, tarinaa ehkä vähän toksisesta isäpoikasuhteesta. suhteesta kun tota, toi kappale... Ja ehkä tämä tuleva Artu Viskarin levy, se vähän kuvastaa tämmöisiä särkyneitä unelmia ja todella tämmöisiä synkkiä ihmiskohtaloita aika raadollisellakin tavalla. Ja tämä Monaco on ehkä juuri kuvaus semmoista toksisesta isäpoikasuhteesta, mutta lähdemme kuuntelemaan sen tähän, tota, ihanasti tähän väliin. Alankolian melodiat ja häävalssia tämän tahtii tanssita. Kun pojan jalat polkimille myi iskä silunsa kartingille. lapsen kautta oman toteutumattoman unelman elä voisi Mä keskon varastolla Vain yksi kesä piti täällä olla Onneksi pojan maailman mestaruus Mullekin mammona formuloisi Sä et saatana kaasua nostaa Iskä seuraa sua katsomosta Jos vielä Se Jostain poika radalla itkee. Mä sanon, mestarin on oltava sitkee. Ja Deisin kanssa treenaan italia Mia more. Joku päivä elän unelmani kuin Flavio Briatore. Sä et saatanakaan sua nosta. Iskä seuraa sua and after Artu Viskari ja Monako, hänen uusin singlensä tällä hetkellä, uusin, tulee valta, tulee valta enkä mä usko, että se kyllä tässä, tämän vuoden puolella uusi, uusi levy on tulossa, siellä on kumminkin jo tämän tullut Pilvilinna ja Minnahan tuli tuossa, tässä tulo viime vuoden puolella vai tämän vuoden puolella, en muista, mutta kumminkin siinä kohtaa vielä käytin niitä TikTokia, niin sitä tuli, Sieltä tuli niin huomattu, että siellähän se kans jonkun verran se kyseinen biisi. Kyseinen biisi tuota, niin, jotenkin, jotenkin tota, trendas jossain määrin. Jotenkin aika surullinen kappale sekin. Siinäkin on kyllä todella surullinen kappale kyseessä, kun kyseessä on tota, tarina rintasyöpään tota, kuolleesta vaimusta tai tyttöystävästä. Että sellainen, sellainen story siinä kappaleessa. Voi voi, mutta tota, haluan muistuttaa teitä jälleen tästä Melodia pistetään sitä tuossa, sitä tuossa tota, niin, voisiko se tuossa sitten, kun olen, olen päässyt jututtamasta luskua, niin pistetään sen jälkeen vähän, pistetään pakettiin toi Melodia Valitettavasti ei tähän Tokalle tunnille ehditty ottaa sitä vaikka aluksi vähän. Kaavailinkin että tuohon Tokalle tunnille se ehkä mahtuu, mutta ei mahtunut, ei mahtunut valitettavasti. Mutta tota, se mikä mahtuu tähän Tokalle tunn, tämän tokan tunnin loppuun on uutinen tuolta apulehdestä. Täällä nimittäin oli <laughs> mielenkiintoinen artikkeli minkä oli myös iltalehtistä sitten että Ville salainen parvekeharrastus paljastui taloyhtiön hallitus käy aika kuumana menee näin tuota, tällä otsikolla ja jvg tuttu Ville Gallen 36 paljasta apulehden haastattelussa salaisuutensa hän tykkää käydä avannossa koska se antaa hyvän sokin suosikkiräppäri ei ole saanut tarpeekseen kylmästä vedestä olen laittanut parvekkeellekin oman kylmäaltaan tosin salaa ja jäin, jutasta, jäin jutusta fakkiin hän kertoo apulehden haastattelussa. Taloyhtiön hallitus käy asiasta aika kuumana. Olen ollut siitä vähän hiessä. Villegalle jatkaa. Haastattelussa Villegalle puhuu hyvä, myös hyvä uskoisuudestaan. Hän kertoo, että jos hänen rouvaltaan kysyttäisiin, tämä kuvaisi sen olevan miehen heikkous. Itse taas ajattelen, että mulla on käynyt hy hyvä onni elämässä ja olen päässyt tekemään monia siistejä juttuja. Siksi olen halunnut olla luottavainen muita kohtaan. Välillä on tullut tietysti neppariin, mutta niin siinä pakosti käy. Elämässä on hirveästi menoa ja meinkiä, eikä ole tarpeeksi hyvin perillä asioista villekalle perustelee. Hän kertoo, että hän on ottanut takkiin niin mökkihommissa kuin asuntakaupoissakin. Ei tuota kertoo, että tai tässä oli hiljattain kertonut Villekalle, että huvila ja huusi oli tullut huijatukset, että hän nosti mökkitontin pari vuotta sitten. Äijät, äijät jotka tulevat tänne hommiin näkevät, että galis Fuulan tuolta fyrkat. Huula on tuolta fyrkat kunnolla. Sitten, sitten minä täällä mudan keskellä katselin tätä tonttia. Pistin pariksi kuukaudeksi jäähylle koko projektin, kunnes tuli mahdollisuus tähän ja nyt ollaan uudella virrolla. Villekalle kertoi. Kommentilla Villekalle viittasi siihen, että remonttimiehet olisivat huijanneet artistilta rahaa tekemättä kunnolla töitään. Minulla on iso luotto. Että, minulla on iso luotto. Olen katsonut Huila ja Huussia telkkarista, ja teette sikamakeita juttuja. Hän kertoi toiveikkaana. Olemassa nähtiin millaiseen muutoksen räppärin karu mökkipihaa sai. Joo, on kyllä, on kyllä erikoinen. erikoinen tuota, salainen parvekeharrastus hänellä. eikö noita joitain joku tuota että, että tekevät tekevät tuota, jostain, jostain, tuota niin, niin, niin, niin vai mistäli et tekeekään, mutta siellä on tuota niin jo, jo, jotkut tämmöiset niin kylmän, kylmän ilman niin että tekee tätä kyllä. Te, tekee tätä kyllä niin, aina silloin tällöin. Ei, ei ole nimittäin ihan, ihan tota, niin, mikään, mikään tota, yllättävä, yllättävä salainen parvekeharrastus tuo, ainakaan mun silmissä. Mutta ehkä jossain määrin epätervettä. Ja siinä kohtaa, kun mainitsin epäterveyden, niin voidaan sanoa Tanner Marin ja Shania Twainin kappale Unhealthy. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melodiat ja Toni yeah! well, Efremov. It's on her. Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua Seiskasta eteenpäin. Mennä, mentiin nimittäin aikamoiselle nostalgiateriopille ainakin henkilökohtaisella tasolla nimittäin. Kyseessä oli Fearless ja levyltä When I Become Me. Esittää oli nimittäin Hanna Pakarinen ja kyseessä taisi olla tota, esitteen ensimmäinen single-kappale, mikä oli sitten Idols voiton jälkeen vuonna 2004. Että olisiko sinne vuonna 2005 sitten tullut tämä, tämä levy ja Muistan kyllä, todellakin, että kun tämä tää biisi nimittäin se on aika paljon radioissa kun mä olin, mä olin mitä? 11-11-vuotias. Ja tykkään yhäkin tästä viisestä. Se on silloin, silloin aikanaan iskenyt tosi kovaa ja tämä iskee kyllä vieläkin tänään. Tänään päivänä tosi tosi kovaa. Seuraavaksi olisi tarkoitus sitten jutella, jutella tota, Luskun. Markku Lukkarineven kanssa tota, näistä tulevista tämän kesän Tornion nuorisotoimen näistä toiminnoista ja siihen mennään ehkä vähän, en tiedä, saattaa olla vähän semmoinen epäsopiva biisi siihen siltana, siihen juttu tota, juttutuokioon, mutta annetaan, annetaan tota, luskun kertoa meille, meille kohta näistä, näistä tota, nuorisotoimen kesän toiminnoista ja hän sitten hän, hän tota, pääsee sisään tota, Juli, Juhani ja Jonatani ja Pojun tota, yhteisen tota, tämmösen, ehkä vähän ryyppylaulumeiningin säästämällä. Nimittäin löytyi tämmöinen kappale tuolta kaivoin, kaivoin tota, arkista ja sieltä löytyi tämmöinen biisi kuin Jättebraa. Mennään tuonne hyvinkin tämmöiseen dissaavaan niin ää, kun ei ehkä välttämättä olekaan semmoista, semmoista tuota, tietynlaista, tietynlaista kuluttuuria, välttämättä kuluta niin kuin tuota, jossain määrin, mutta ehkä itse, itse koen sitä, että tämä kyseinen kappale, niin no, tässä on, on, on tässä aineksi. Ehkä jos mä itse tekisin tämmöisen vastaavan biisin, niin se olisi varmaan tuota, tunnelmalta ainakin tämän tyylinen. Tähän väli Juhani ja Joonatan, eli oliko se nyt Maikki ja OG Ulla-Maija, niin tuota myös toisilta, toisilta esiintymisnimiltä ja heidän kappaleen Jättebraa. Näitä se kuuntelee tähän väliä ja sitten otetaan lusku sisään. Melankolian melodiat, ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Jättebraa, Lättyki, vai meni? se meniikään. Aikamoinen biisi. Aikamoinen piisi kyllä. Ehkä vähän tommon, ehkä en tiedä jossain määrin, voi sanoa, niin epäsopiva tähän tilanteeseen, mutta tota, ajattelin, että tuo tietyllä tapaa sopii hyvin siltaamaan tätä, tätä tuota kesä, kesämeininkiä. No niin. Nimittäin, mulla on tässä pöydän toisella puolen juttelemassa minun kanssani tota, Markku Lukkariniemi Tornion nuorisotoimelta ja ajattelin, että sulla olisi varmasti vähän enemmänkin kerrottavaa tästä tulevasta kesäkuusta tota, Tornion nuorisotoimen osalta. Kyllä, kiitos, että sain tulla vierailleen tosiaan, Lusku, tässä näin. Tuossa kun katsoo, ollaan täällä nuorisotoimistossa aika paljon suunniteltu ja tehty kesän eteen töitä ja meillä on tosi mukava setti on Tulossa tuohon kesäkuuksi, vähän heinäkuuksikin ja täällä on monen niin moneen lähtöön toimintaa mm. ja tietenkin tuossa kun mä katson meidän hienoa julistetta, jonka minä teki tuossa niin tuolla keskellä näkyy semmoinen pääesiintöjänä Eket ja se on oikeastaan meidän semmonen yksi aika huippujuttu eli torstaina 27.6. on nuorten festarit Shake That Jazz tuolla Aineen taidemuseon laululavalla. Okei. Eli me ollaan nyt päästy sen osalta kaupungin, siis Kaloti Plusin siipien suojaan ja me ollaan siis heidän markkinoinnissa ihan mukana ja muuta ja kuulumme Kaloti Plus isoon festariin ja tämä on aika siisti juttu. Ooh, toi, on, toi on kyllä siisti. Itse tota, kyllä mielenkiinnolla seuraan. Itse on myös miettinyt tuota, että pitäisikö se lähteä katsomaan noita ihan sitä itse, niin itse Jatse Plus festaria. Kyllä, siellä on Kannattaa käydä tuolla netissä katsoa sitä ohjelmaa. Mm. Ja meillähän on tuolla tosiaan äh, täällä Shake That Chance illassa niin myöskin torniolaisia, ähm, Nikon bändi on siellä ja sitten on äh, musiikkiopiston bändi on, äh, ja, ja sitten sitten on tuota, tuota Jenna on vielä tuota, tuolta oikeastaan muistaakseni kemiimmaasta lähtöisin, mutta opiskellut mm. tuolla. Konsalla. Kon, konsalla. esiintynyt, eikö opiskellut. Mutta meillä on vähän joka lähtöön tosiaan. Meillä, meillä voi pelata jalkapalloa, meillä on Matti, Matti ja Päivi vetää tämmöisiä fotisjuttuja maanantaisin. Ja sitten meillä kesäreppuauto liikkuu tiistai, tiistaina Karungissa ja torstaina Arpelassa keskiviikkona Kyläjoella. Eli viedään kanssa tämmöistä nuorisotilaa tonne, tonne kyliin vähän. sen mm. Aivan mahtavaa perjantaina lajikokeiluja kautta piknikkiä ynnä muuta. No sitten Aaltosen sen on aika hauska juttu. Eli täällä on koko kesäkuun aika alkaa tuossa, mm. tuossa sitten... Tuota, niin, tuota, Täällä niin. tuli palaute nimittäin. Tuli todennäköisesti Nikolta, että se on Jyrinkin bändi. On, on. Sanon traktorpojat, ne on mulle, mutta tuota, niin, niin, niin. Niin, laitappa nyt oikea nimi. Niin, mikähän se on. Te, kun minä julistanut tässä näin. En muista ihan teidän. Mutta Aaltosen ysvääspäijat on että täällä voi tiistai-keski- torstai kello 16-20. vaikka minkälaista liittyen taiteeseen mm. tai tehdä kesäradiota tai pienlehteä, graffitteja, painaa teepaitoja ja muuta. Niin kannattaa piipahtaa täällä, täällä tosiaan vaikka www.tornio.fi. Ja siellä nuorisoja menee siellä kesä 204 ohjelma, niin sieltä löytyy kaikki nämä. Eli aika, aika mukava ollaan tosiaan tässä, Aaltainen aika paljon auki kesäkuussa. Mm. Ja ton kesäkuun konsertin jälkeen 27. kuuetta, niin sitten lähdetään kyllä lomalle sitten ja tullaan elokuussa takaisin. Joo, siinä on yleensäkin ollut, että teillä on ollut toi heinäkuu yleensä tauko. Kyllä, tauko meillä, on, joo, meillä on vähän sillain, niin että oikeastaan vähän pakkokin piettää, että ollaan sitten elokuussa rivissä, kun koulut alkaa, niin mm. meidän työ jatkuu silloin. Nuorten tilapopappikin avoinna kesäkuussa perjantaisin kello 15.21. <tri> Sinnekin pääsee. Tämä mitän... on taas tätä, just kun mä luen täältä no niin, shoutboxa, että se en ole Niko pelkään sitä biggest fear. No niin, hei, sitten pysytään asiassa. Teatterityöpaja mm. Iltavilli, jossa pitää tuolla nuorkalla, 11-12.6. Sielläkin tehdään kaiken näköistä improa ja jotakin näytelmiä ja vaikka mitään, niin kannattaa siihenkin tarttua. Sitten luulaja ollaan menossa viettämään kesäpäivää, 17.6., vähän katsoa mitä Ruotsissa tapahtuu. Joo. Sitten olikohan Menri ja Tapsa lähes seikkailuun tuonne pakkaseikkailupuistoon Kalajoelle. Ja siellä on vaikka mitä saa kiivetä puissa ynnä muuta, ynnä muuta, se on aika mahtava. Ja siihen kannattaa vaikka tutustua netissä tuohon pakkaseikkailupuistoon, että tämä kiinnostaan. kiinnostaa. Se on tosi rimpuilua siellä. Siellä, siellä on vaikka mitä jänniä. Sitten Juhanus Etkot. Perinteinen Joo. juttu. Minusta siekin olet ollut joskus. Öö, Eikö se ollut silloin, et viime vuonna, vaan toissa vuonna? Toissa vuonna joo, ja sitten tuota, sitä edellisenä olen ollut. Silloin kun oli koronavuosi. Niin, oliko Joni silloin, kun olitte jossakin öö, Torandassa? Joo, se oli se Torandan tämä tuota, kesäradio siellä Minä-Riku ja minä könkää Riku ja sitten tuota, niin Jon Sebastian, jonka, joiden kanssa vedettiin sitten kaksi tuntinen. Kesäradio siellä ja tota, se oli kyllä jotenkin niinku ihan niin kuin, se oli niin ex tempore. Et tota, mulle vaan sanottiin, että joo, että tuolla olisi tommonen mahdollisuus. No, mikä, mä sanoin, että no mikäs siinä, en ollut koskaan siinä vaiheessa koska käynyt Torandassa. Olin, niin, että se oli mulle ihan eka kerta, että mä vedän, vetelin sinne niin navigaattorin avulla ja mä sanoin, että ei herranjumala, että mi mihin me parkeramme pyöräjät Mä olin ihan, niin, ihan ulailla. Joo. <tos> No niin, mutta siis edelleenkin niin Juhannos Jetkot tulossa keskiviikkona 19.6. kello 17.20 Torandassa. Mm -hmm. Ja siellä on tullut pelaamaan grillikuumana. Ja jos joku oli viime vuonna, niin siinä on kaikennäköistä pelailua, ynnä muuta, ynnä muuta. En tiedä, tuleeko radio tänä vuonna. Mm -hmm. Sitä ei ole vielä ihan päätetty. Jos toivotta, niin tulee. Sitten Messin kesä, Lanit on 24.6. Jos tämmöinen pelaaminen kiinnostaa, niin ei muutako- lisätietoja Tapiolta, ja, ja siellähän pelataan yö, miten Tietysti ne on. jaksaa. Tosiaan, no. ja sitten Shake That Jazzhän on tulossa, ja siellä musikportersia, äh, Jenna ja ja sitten, en tiedä missä tämä nimi on tullut, voitko kertoa sitten syntytarinan tähän, ja aikataulu tosiaan tuolla She tapahtumassa, eli 18.30 musiikkia ja sitten on 19.15 alkaa attraktöä ja sitten 20 jenna, ja sitten kello 21 ekeet suluu. Eli semmoista se on, siellä on kanttiinia, ja sitten siellä on myöskin kaikkia mikun taidennysväystä, ja siellä on kyllä, mm. eikä olikaan meillä siellä radio. No en tiedä, ei muista kaikkea. Mutta aika paljon toimintaa on tulossa eri ikään sillä, että kannattaa olla mm. vähän niin kuin ja kuulollaan ja osallistua. Sitä me toivotaan. Joo, tuohon, tuota, tuo nimenomaan tämä meget setti kyllä itsellä kiinnostaa. Et on kuitenkin jonkun verran tullut kuitenkin törmättyä kyseiseen tuota, niin äh, artistin esittäjään että tuolla radion puolella ja sitten niin tuota ylipäätään tuolla soittolistoilla. Kyllä, ja on vähän nyt kuunnellut, kuunnellut vähän hänen tuotannon läpi, niin aika, aika hyviä mm. biisejä kyllä hänellä on. Kyllä. Ja, ja siinä on, on aika, onko tämä viimeinen hänen Feattaa ja Beemin kanssa, se teki sen. Huomio, huomio. Tärkeä tiedotus asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistömme laitteet hälyttävät. Hälytyksen syytä selvitetään. Pysykää rauhallisina ja odottakaa lisäohjeita. Jivakt, jivakt. Viktikin informatioon til kunder o Suoraan lähetyksen suolia tämmöriä. <laughs> nyt ollaan kyllä suoraan. No niin, nyt, tehdään, si... nyt... Joo. tehdään sillä, että lusku kiittää, kiittää ja lähtee vähän katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Selvä. Hei. Joo, tämä on kyllä jännä. Suoran tuota, lähetyksen suolia ja tämmöiset jutut, mutta että kuulee tämmöisiä asiakkaille tuota, niin, tiedotuksia. Mutta lähetetään kuuntelemaan tästä Eikö sulun musiikkia? eikä Tsulun ja b tunnista tunti tässä. Seuraavana Melankolian melodiot. Ikäklisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Sua. En mä vois sitä kielty Odotan sut viesti On valvonut aamuun asti Tätä alkava liekki Täytyy ruokkii varovasti Mä pelkään love Rakkaus tekee sokeeks on tunnelukossa Tasolle jää joka viesti Entä jos tää ei kestä mut Entä jos tää ei sammu Entä jos aamu oli vaan ympäri päissä Ne vääriä kohteita Ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. melodiat Ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Alkimetsien metsien ja raadeltujen peltojen Huoltoasemien ysärillä pystyyn kuolleiden Mua ajaa sydän kuumeinen Hiukset sekaisin, suunnat kadotin. Mut en voi pysähtyä, jatkan kauneutta etsien. Niin paati sydän kuumeinen. Satu linnassa tumaa, onks olemassa, olemassakaan? Mitä jos mun tie ei sinne johda? paatiisi shangri Mitä voiskaan vielä löytyy takaa mutkan seuraavan? Niin kysyy sydän. Aki Tykki, Satu, Linna, Satu Maa. hänen musiikkia on viime vuoden puolelta. Se on sitä oikein hyvää musiikkia. Tuossa aiemmin tota, tänne, tänne kuluen näitä viestejä, mitä oli tullut tässä syyska tänne tota, satboxiin, niin tota, lukee, että en ole bändissä, mutta mielestäni artraktiön naiset ja niin kontraktori ehkä pääs En muista mikä tämä oli tämän setin. Se juttu, mutta nyt minä kyllä annan itteni puhua, koska minä olen soittanut jo kolme biisiä täällä Herran jumala. No, tosiaan. Tässä tuota, kun tämä, tämä tuota, niin, uh, hälytys käy tässä samalla, niin on, ollut vähän, on ollut vähän ikävää, kun yrittää, yrittää niin, uh, juontaa, niin se, se puhuu päälle. No, en voi, en voi mitään. Mut Meni ja meni vähän muuten pasmat sekas. Ja vanhan pavitava, ei, no ihmekös Mutta sitten, että tota... <laughs> Mä ajattelin, että tos, tos puhua animesta. Nimittäin yksi yks anime tuossa on tota, alkamassa huomenna, minkä minua itsenikin nostaa aika paljonkin. Ja siihen mennään Luukas Oja tota, esittelyhtyeen Surula-Lutsoi-nimisen jälkeen. Toni Jefermoff ja Melankolian melodiat. soi tosiaan, äh, Luukas Oja ja äh, kappaleen nimi oli Surulaulu soi. Tosiaan, mm, anime. Huomenna tota, aamu kuudelta pärähtää ensimmäinen jakso semmoista sarjasta kuin Dead, The Demons, Dead, the, the, the Destruction. Ja tuota, mm, se kiinnostaa minua sen takia, koska tota, kyseessä on semmoinen manga-sarja, jonka minä olen lukenut ja se on yksi valehtelema, että varmaan top kolmoseen menee omissa näissä manga-sarjoissa, mitä olen lukenut. Ja tota, myös tämä on siinä mielessä tota, spesiaalikeissi tämä sarja, että tämä että on tota, myös tämän mangan luoneen, eli Inio Asanon ensimmäinen tota, manga, mikä on tuota, sovitettu animeksi. Ja siitähän on nyt tullut siis ensimmäinen elokuva noin kuukausi sitten tuolla Japanissa. Ja tuota nyt sitten huomenna tulee toinen elokuva siitä Japanissa. Ja samalla alkaa sitten televisioversio, mikä sitten, mitä sitten Crunchyroll-striimipalvelu alkaa esittää. Ja sitten itse henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon tämä, tämä arkinen arkisesta maailmanlopusta tai maailmanlopusta sen, sen tuota sekoittamasta arjesta kertova sarja, jossa on siis tämmöinen tuota, hieno, hieno tuota, tilanne siinä mielessä, että se, tuota, ö, siis se a, a, arkipäiväistää tämän maailmanlopun odottamista. Se sarja, että siinä nähdään vähän, että miten, miten ne tämmöinen kahden lukiotytön ja heidän ystävien muotoinen porukka valmistautuu vääjäämättömään maailmanloppuun. Ja se on tuota sitten 18 jakson mittainen sarja ja kun huomenna ensimmäinen jakso pamahtaa eittiriin, niin kyllä minä ainakin sen ajoin katsoa. Ja ajattelinkin, että voitaisiin soittaa siitä musiikkia tähän väliin. Siinä olisi nimittäin Anon ja Lilas Ikutan tuota, esittämä tunnuskappale Absolute Territory. Oliko se Absolute Territory? Eli olikohan tämän kappaleen nimi sitten, tuota, kun minä en noita, valitettavasti noita kuuriimuja osaa lukea. Eli kuuriimuksi käytän termiä kuuriimu noista noista tuota Japanin kanjeista, niin minä luen sen täältä. Mulla olen nimittäin kirjoittanut uutisen siitä että noin tuonne anime puolelle, niin luetaan täältä, täältä uutinen siihen. Eli kyllä se on siis z tai Seiki. Eli sen niminen biisi on sitten seuraavana meillä luvassa. Ja se on aika, aika tuota, tykkiviisi sekin, että päästään vähän tuonne Japanin maalle pitkästä aikaa Ainakin näin nuorisokana hertsellä aalloilla. Mutta palataan asiaan ihan tämän jälkeä ja katsotaan, että mitä se melodiarahina oikein antokaa meille tällä kertaa. Toni Jeferwolf ja melankolia melodiat. No se myönnettävä, että vähän hölmösti tässä tehtiin, että tämä kappale, tai tämä The Demons, De De Destruction anime tuota, tuodaan tälleen, että ensin tuo, tehdään kaksi elokuvaa ja sitten se, sit se palautellaan ke ni kesken kaiken. Että hei, me tehdään tästä 18, 18 jaksonen anime-sarja. Et, miksi tästä ei olisi vaan suoraan voitu tehdä sitä 18 jaksosta anime? Mä olisin nimittäin ihan mielelläni kattonut viikoittain jo tota Tuosta, ö, huhtikuusta alkaen tätä sarjaa. On nimittäin oikeasti ihan hyvä, ja mä olen tätä odottanut ainakin reilut kaksi vuotta, että tämä sarja tulee. Että odotellut, että mitä sieltä tulee, mutta se olikin, silloin, kun kuuli, että tästä tulee leffa, niin mua harmitti ihan sairaasti. Mutta mennäänpä tuota Melodia pariin. Me ollaan sitä tässä tuota odoteltukin, että Herran Jumala, mitä mitä, että eikö me päästä, me päästä tuota melodiarehinään mitenkään tähän, tähän soittamaan, mutta kyllä me päästään nimittäin tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa tuota, haluan niin, äh, huomauttaa, että Instagramissa tuohon on voinut vaikuttaa tänkin illan aikana. Ja, ja tota, siellä on tällä hetkellä olleet äänet on, sillä tavalla, että nolla ääntä on se vähiten ääniä saanut ja tuota se joka on saanut sitten eniten ääniä niin se on valitettavasti saanut vain kaksi ääntä ja sitten tuota niin se joka on saanut sitten siinä välissä niin se on saanut vain yhden ääni et sen on tuota tänään se on varmaan tullut kun se on tullut niin aikaista että sen on sitten ollut sellainen tilanne että ette ole sitten hoksanneet vaikka tässä sitä olen tänäänkin tämän lähetyksen aikana muistuttanut monenkin otteeseen, että hei, käykää äänestämässä. Mutta hei, ei voi mitään. Tällä kertaa voittajaksi sitten tota, niin, äh, päätyi tässä kyseessä äänestyksessä kahdella äänellä Pasi ja Anssi sukkula Veenukseen. Lähdetään kuuntelemaan se tähän väliin. Jos muista oikein, niin tämä taitaa olla se nappi, mikä on melodiarähinnän tunnari. Melankolia, melodiat, melodia, rähinä. Melankoli... Sun tunne mä kuumentunen. Näin vallastus kaiken nyt mä teen. te siis sinäkin, kun tätä tahtuu kumpikin. Nyt syöksii sukkua lehdukseen. Mä olin yökerrot taivaan hopeinen. Ansia ja Kikka ja Alun perin Kikan, kikan tuota niin, soolotuotantoa, mutta tähän on erittäin hyvin remiksattu muun muassa tuota, industrial metal bändi Turmionkätilöidenkin toimesta tuo kyseinen kappale. Ja se on heillä tuota, semmoinen hyvinkin äh, rumpukonemainen veto ja siellä on tuota, kunnon semmoista trrrr että sillä kuuluu Sattel to Venus. Tämä kyseinen kappale. Tässä alkaa, lähetysaika alkaa olla semmoisessa vaiheessa, että me voitaisiin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa pistää pakettiin. Tässä vielä pari biisiä ennen kuin, tuota, ennen kuin niin pistetään, pistetään tuonne tuota, kierreppallohittiä, tai ainakin yksi biisi pistetään ennen kierreppallohittiä tästä soimaan, ja se on Indikan kappale savuna ilmaan. Tämän jälkeen, tämän jälkeen olisi kierräpaloitiaika ja siellä lähdetään nimittäin hyvinkin tuonne hy, hyvin progehenkiseen maailmaan ja sen jälkeen otetaan vaikka nuo meidän, meidän tota seuraavat juontajat, eli tota, päivän torstai olisi tässä mun ohjelman jälkeen tota, teille, teille tuota, tarjoamassa oman, oman settissä. Taitaa olla kasarirokkia tänäänkin, tänäänkin tuota ohjelmassa luvassa, mutta hehän siitä sitten kertovat. Mutta mennään kuuntelemaan tähän väliin Indika-savuna ilmaan, ja aika hyvin se oikeastaan tota, niin kuvastaa, kun toi hetki tässä noin 20 minuuttia sitten oli se niin palohälytys, niin mikä oli mikä itse asiassa humpu, huijasta ja humpukia, niin sopii aika hyvin tähän teemaan. <lösh> Mutta hätäkuten tämä oli indikaaja. Samuna ilmaa aivan uutta musiikkia heiltä. Rengoriamme rodiet. Ja se kirjoitti Fantasmikin varretsa. Indika, savuna ilmaan. Aivan uutta musiikkia. Indika, kun teki viime vuonna tota, tämän paluunsa, niin minähän oli aivan, aivan tota, onnellinen, onnellinen isos, isolla Oll. Mutta me meinatti, meillä mennään tota siellä että mikä biisi sieltä on tulossa, niin kerppalo hittinä. Nimittäin. Öö, Täällä meikäläisellä on listalla kierreppalohyttynä tänään varattuna tällainen kappale kuin Anastasia. Tämä on tuota Slashin, Miles Kennedyin ja The Conspiratorsin ensimmäiseltä yhteiseltä albumilta Apocalyptic Loveilta vuodelta 2012 tämä kyseinen kappale. Ja on ollut siis tähän asti ollut semmoinen segmentti, missä mä oon suunnittanut jostain tuota mun levyhyllystä jonkun yksittäisen levyn kappaleen. Ja ajattelin, että tällä kertaa mennään Progerokin maailmaan, ja kuuden minuutin mittainen veto, kuunnellaan tuota Kasari henkis rocki, vähän tuommoisella 2000-luvun twistillä. Mutta Slässiä, että tähän väliin kuuntelemaan, Slashan tunnetaan siis Guns and Rosesista aikanaan. Mutta kierreppaluhitti, ja sitten olisi tota, sitten... Otetaan kyllä nuo niin tuomioonpäivän pojat tänne sisään. Annetaan tuota, vähän, vähän kertoa, että mikä on, mitä on heidän tuota, ohjelmassa tänään luvassa. Melankolian Melodia. Kierrepallo hitti. The last Miles Kennedy ja The Conspirators. Anastasia. Se oli tämän kertainen Tältä erää alkaa olla melangoolien melodiat paketissa, mutta ennen sitä jutellaan hieman tota, tuomionpäivän torstain poikien kanssa tässä, tota, että mitä teillä on lähetyksessä luvassa Niko ja Jyri? Meillä on luvassa Blackistä. Aika paljon näyttäisi olevan. niistä sitten täällä on 80-luvun klassikoita. Ja thrash metallia, kanssa. Oi joo, oikein semmoinen kunnon tuota, monipuolinen setti. Mitä muistelin, että aiemmat, aiemmat lähetykset teillä on ollut aika kasaripainotteista? Joo joo, se, se oli vähän, se, se oli niin sanottu meidän, ö, kasari kasariera-aika. Että äh, silloin kuunneltiin paljon kasarimetallia ja tämmöistä, mutta niinkö, toki on meillä niinkö, Kyllä me vielä soitetaan täällä kasarimetallia, mutta ei niin paljon kuin ennen. No, mä on vähän menty niin vuosikymmenen eteenpäin ja öö, menty sinne niin sanotulle kultaselle 90-luvulle, jonka monet muistaa. Eli oikein, oikein tota, niin kunnon, kunnon satsi on tulossa siis. Kyllä, ei ole mitään hillittyä. Ei ole hillittyä. No en, en usko, että toi meikäläisenkään viimeinen biisi hillitty on, mm. <laughs> kun, tota, kun puhutaan siitä, että se antaa, antaa aika hyvän sillan tästä mun omasta ohjelmasta teidän sitten tota seteille. Siellä on nimittäin meikäläisen pistänyt suomalaista, suomalaista tuota kasari, mikä oikeastaan voisi antakin antaa teille kysymykseen, että mihin, mikä teidän mielestä kasarirokkissa on parasta? Mm. Minä tykkää itse nostan menoa ja meilinki että se on semmoista show, show hommaa se 80 luu. Mm. Mulla itsellä on se kit kitara ja kitaran menoa ja sitten se niinku ö laulu ja sitten niinkö se kuinka energistä se on niinku ihan kun ne jatketon niinku pumpattu täyteen adrenaliinia sitten niinku annettu niitä vaan niinku räjäyttää se kaikki kerralla ulos 3-5 minuutin ajaksi. Ja no itellä tämä kasari rokin kanssa on se, että se sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen, jos lähtee miettimään, että millaista on kasarirokki. Siellä, siellä on niitä kaikista hempeimpiä, sellaisia lemmin minua hellästi ja sellaisia biisejä. Sitten siellä on niitä kaikista äräkämpiä trash metal biisejä siellä kasarisetteissä, siellä on niin laidasta laitaan, että se voi sopia mihin tilanteeseen vain. Että se on mun mielestä kasarirokin paras niin tuota, asia. Kyllä, se, se, voin olla hyvin, hyvin samaa mieltä tuon kanssa, että kasarin kasari, niin musiikkiakin, ylipäätänsä musiikkia, niin sitä, sitä soppii niin kaikkeen, kaikkiin maailmantilanteisiin niin ihan stressaavista tai paniikkitilanteista ihan niin ty, tyyniin ja rauhallisiin ihanin hetkiin. Siitä kattavuudelta löytyy niin paljon kasarimus. Niin Rokinki puolelta esimerkiksi niin Scorpions, klassinen bändi, josta löytyy hyviä näitä rauhallisia kasarirokkikappaleja, palladeja niin sanotusti. Joo, no itäkin, itäkin mietin, niin kyllä minullakin tällä, jotain, jotain kasareita tulee mieleen ehkä näkyvimpänä varmaan semmoinen No kaikki klassikot, mutta ehkä yksi semmoinen australialainen kasari yhteen nimeltä Midnight Oil on varmaan semmoinen, mitä, Aa, mitä tulee oil. eniten kuunneltua. Täällä totta tuli, sä <laughs> viesti, että Sleep Knot on parempi. Hmm, ollaanko me samaa mieltä? Jossain, minä. minä. Si, si, sinä olet minä olen sitä nöyrästi. mieltä. Minä olen nöyrästi sitä mieltä. Niin, mutta kyllä minä on itsekin tota Sleep Knot, Slipknotin kyllä kannalla sillä, että se on 2000-luvun musiikkia se. No se on sitä aikaa, jolloin jollo mm. oli kaikki suomalaiset, klassiset, tunnetut metalliyhtiöt, esimerkiksi Children of mm. nousuaika ja ka kaikkia sentenset ja kaikkien Joo. Niin, niin sanottiin, isänmaan hevari, heviyhtiöiden nousu. Kyllä, ja täällä tota juuri tuli kans toinen viesti, että lainausmerkit Nikon Niko'n bändi, joka viittaa tuohon to, loskuheittoon aiemmin. <tos> jos jos jo, itse viestit, kun pääset lukemaan näitä, <tos> selvä. Tajuatte, mikä tässä on konteksti. <tos> <tos> <tos> Mutta minä itse, Jefu, kiitän teitä kaikkia tästä kolmesta tunnista minun seurassani. Mä oon ite päässyt soittaa ihan kamalasti erilaisia, erilaisia biisejä, mä oon päässyt soittaa hyvin, hyvin laajalta skaalalta ja ai voi, mä päästän teippoja tääneen tästä viimeisen jinkun kautta ja se viimeinen biisi on nimittäin Round and Round, että lähdetään oikein, oikein tämmöisellä Saanko niin, mä sanoa ää, tähän vielä yhden jutun juu. tähän väliin? Tällaiin Tää Round Round on yksi yks tunn... Tun, on varmaan niinkö, se kasari tukkametallin niin, niin sanottu top kolme kappale. Se on. Ja kun se on vielä tehty 84 neljä sitä Out of... Oliko se nyt Out of... se on? Seller. Tai Joo, out of Seller. Niin. niin. Se on siltä albumilta. Niin se, se on niinkö se kasari... Ö, hyvin niin anthem, niin sanotusti. Täydellinen, täydellinen siis lopettamaan tota, niin, tota, tämän melankolimelaniotietin. Itse kiitän ja päästän tota, tuomiopäivän tuomio duon tästä tota, niin, pärisyttelevää omia metallibiisejä. Kiitoksia ja hei hei ja palataan ensi kerralla asiaan. Moi, mä oon Jefu. Moi, mä oon Reiska. Media Melankoli on meidän kuukausittainen podcast. Jos käsitellään mediaa hyvässä hengessä. Videopelejä, elokuvia, musiikkia, animea ja kaikkia siltä väliltä. Mediat löytää Anchorista Spotifysta. Sekä Instasta ja Twitteristä. Kuulemiin! Joo, taitaa olla aika illa viimeisen hitaan. Ärä, ärä, mä, mä!